Më gjësi, mi që dë gëni ardhur në gluinë Mëgjesi të në valet e Klab FM në në qintë të 4, edhe në ekranin e Klab. Të fëzë, unë jam blendit u bashkë me jerryn, �ë mëgjesi jerry, mëgjesi Altin, mëgjesi Olëta, mëgjesi Edhe Lore, mëgjesi Juve, kutë që të jeni miqdashur, jaku jemi. Ashtë e njënte, data ashtë 4 që shorë. Oh, Një dite të pe të përë O, i gdëdherë e po. Mjëm. Ok, mirë, shumë mirë. Dhe po diskutonim që mos mbanin çakmaçe çak në makinë. Makin. Çakmaçet, çakmaçet. Un kam pasur një profesor biologjie, po un kam një tren makinë. Ë, uh, kam pasur një profesor biologjie. I shkelti. Që ë, uh, në universitet, i cili e mbajmë në çdo të kësaj dite, ishte një tip jashtëzakonshëm. Ishte një tip shumë shumë i mirë. Uh, dhe bënte dy gjëra mbajmënd për atë. E mm. uh, para që bënte pushimet i shkonte gjithmonë në Alaska bashkë me gruan. Ë, mm -hmm. uh, nuk e duronte të të vajë, kështu që bënin këto Kur ishte verë, pra, merë në atë tragedin që mm -hmm. qëmëve në laskë Dhe dyta, ishte duan gjithë, uh, thoshte nuk përdojrë të kur çakmaqe plastik Vetëm zipo, mm -hmm. vetëm këta me fitil, do më thonë me, me, me benzin Brenda, sëpse, thoshte i, dhe ishte profesor biologi, kimije Që që i njëhtë e mire dhe reakcionet Ata uh, plastikë, thoshte i, mund plasin Pa. Janë rrezikshëm, gjëra ndodhin. Tani të të si ishte, si ishte ideja? Tani Olta ka rravën. Po, ideja ishte që një herë ai më ta. kishin lënë një çakmak në makinë, edhe e shoh që ai të shpërndar top copa copa në, A, në di e ka qen. Jo, jo, ishte para çudit, para çakmor. Para çudit. Tani sapo gjen një çakmak tjetër, e nxjerr nga makina, sa nuk duhet ndodh. Po, brama. Qofse është nxitësia, nxitësia tepër e lartë kur e zot dielli makinën. Çakmaku po, plastik në makinë varet edhe këto kinezërirat pasaj. Po tani. Se janë sa të mirë, janë këta bikët janë janë goxhat mirë, por nuk e di gjithë të tjerë pasaj, se, se janë gjithë njësoj. Mm. Por do të shkojë marka ti bie. Ëm. Um, mm. Muam ndodhi ti që Po tani kur plas chakmaku ç'do ndodh, më thënë. Po kesh aty? Po dish aty, kuptoj. Po dish aty, mund ti mm. në një cifelë sy. Ti vetë nuk është se mund të digjit makina. Pa jam. Ja, ai shumë jo. Nuk e besoj. Do të ishte një bombë laltin. Po si dihet? Mirë nuk është që plaç chakmaku që vazhdimisht makinën tënde. Sa nuk kesh tjetër në makinë. Po mumpes de noi letër në librën në injektu. Po dhe mund dhikë. varet, varet. Se ai gazi është i lëngshëm. Momentin që shpërthejnë pastaj, në një moment do të kenë flakë vogël atje. Po. Duke të njëjë vogël e një pa rrezikshme në fakt, nuk arridot e... ta mendoj dëmin. Nuk i di të asnjëherë. Olta. Me cigare janë djegur shtëpitë. Po, po. Pallatet. Pa. Po, pa, pa. e drejt. Kështu që kujdes nga çakmaja tani që bë e, e nisim të thonë me një mesazh sensibilizimin, po, për sigurinë Çdo të, të shati. Nuk e dinë se ndodh kjo. Un kam një kisha lënë sa gjërat palestrës atje, në, në, në makinë. Makin, mm -hmm. Edhe me spry dhe një kshu spray deodorant. Tah, i zakonshëm. Mm Na këta teneqet. Edhe ai kushtë shpërthyer. Jo, nuk ishte shpërthyer, por kur vajta, kur vajta dje, në palestrë qi hapa çantën dhe mora ta përdor këtë, ishte për flak inxhet. No. Ai deodorant spray, spray. Nuk ishte shpërthyer. Po ishte gati. Por she ishte shumë i nxehtë dhe po mendoja. Duhet ketë avulluar komplet, mërënda Ahtua? Kam përshetë ja Po e, po s'ka nga delë, se është me ka pak me si në që Që gjithë së si të nëzëtësia Mund të të bëja Mënë mm. të të bëja Mënë Ashtu E, nuk e ti Po tosh, që e potosha, edhe i duke ishru gali një, për të shpërthyre Po jojë, se besoj se Qëjtë ditë në shojmë që në përtrejqe Në përtrejqe që ndrojnë në për diell kur janë prersa atythe kur janë prersa po që brenda temperatura e ajrit pastaj që bën e nëse mi odha tër ditën në për tregje po di çdon në për tregje ti jo i shikoj nga makina sh... kur dal kshu për inspektuar. <laughs> të inspektuar pashë një ditë çfarë pash një ditë kalova kalova nga një kryqzim i kryeshutedit ne kishin dalë me tezga ca familje rome që shisnin kshu rrobat e përdorura po e non kur janë sulg gjithme ko Ta shihse ç'a boi. S'kishte i vonuar të futesh. Po <laughs> po. Fute jo, po shikoj. Po shikoj, thash, ja kriza. Ç'a bën? Po bra, po, që, hit, hit mir, ha, ha, ha, ha. Wow, po kërkoni këtu, hidh kalemën. M'mbaj çik mirë, m'mbaj çik mirë. Wow. M'e dit mirë. Mirë, okay, nisim? nisim. Nisim. Hajde pra. Mish dashurita rapi zyrtarisht klubin e mëmësit edhe për ditën e sotme në Club e Fem në 100.4. Klubi i mëmësit në Club e Fem dhe Club TV. ditës në klubin e mëngjesit Kur dëgjoni këngën në Radio Klan e Them gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst këngën e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222 Mesazh dërguesit i parë fiton një durat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 Në vitin 1784, Mary Sibell u bë gruaja e parë e cila fluturoi me balon me nxehtësi. Fluturimi zgjat 45 minuta në një lartësi prej 8500 metrash. Në vitin 1812, territori Luizianës iu ndryshua emri dhe iu vë Missouri. Në vitin 1896, Henry Ford bëri një test të suksesshëm me makinën e tij të re në Detroit në Michigan. Ai e quajti automjetin Quadricycle. Në vitin 1912, Massachusetts bëhet shteti i parë i Shteteve të Bashkuara që vendos pagën minimale për punëtorët. Në vitin 1917 jepet për herë të parë Çmimi Pulitzer. Laura Richards Mood Elliot dhe Florence Hall marrin çmimin e parë për biografi për Julia Ward Howe. Jean Jules Jesserand merr çmimin e parë për histori për punën e tij With Americans of Past and Present Days. Herbert Swap merr çmimin e parë për gazetari për punën e tij në New York World. Në vitin 1919, Kongresi Amerikan aprovon amendamentin e 19 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, i cili garanton të drejtën e votës për gratë dhe dorëkohet në të gjitha shtetet federale amerikane për ratifikim. Në vitin 1913, fluturimi i parë i avionit raket pa motor është bërë nga Williams Howe në Atlantic City në New York. Në vitin 1946 Juan Peron u zgjodh presidenti i Argjentinës. Në vitin 1970 Tonga fiton pavarësinë nga Britania e Madhe. Në vitin 1974 Sally Murphy u bgruaja e parë e cila u kualifikua si një aviatore me ushtrinë amerikane. Në vitin 1984 Bruce Springsteen realizoi albumin me titull Born in the USA. Në vitin 1996, grupi Metallica nxori në treg albumin me titull Load. Në vitin 2003, Amazon.com njoftoi se kishin marr më shumë se 1 milion porosi për librin Harry Potter dhe Urdhri i Feniksit. Në vitin 2008, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanada u bën vendet e para që kishin të drejtën për të bler dhe për të marrë me qira filma në iTunes Store. Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve viktimë të pafajshëm të dhunës. Qëllimi i kësaj dite është të pranojmë dhimbjen dhe vruajtjen e fëmijëve në gjithë botën, të cilët janë viktimë të abuzimit fizik endor dhe emocional. Kjo ditë afirmon angazhimin e OKB-s për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes, imir se keni ardhur në kryeën e mëmësit. Ju përshëndesim që të gjithë vejojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes gjithë. Tini Nolan edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në vallet e klubit Fem në 104. Edhe në ekranin e Club TV, sa vë dëgjojmë edhe kalendarin historik që Jeri kishte përgatitur për ditën e sotme. Ndërkohë që Jeri ka edhe shprehjeën frymëzuese tani. Dhe sot është një shprehje shumë e shkurtër por që mbart një mesazh shumë të bukur. Ping pong. Shprehjen e ka marrë nga një autor francez e ka emrin George Barbaren dhe është kjo. Po. Parajsa nuk është një vend, është një gjendje shpirtërore. Okej, okay, faleminderit e tjerë. Të lutem. Qëhtu që mund ta, nëse je, është vështirë për t'u manipuluar Parajsa. Mm. Se un dihesh mirë ose ndihesh mirë. Po, normal. Kështu është. Kështu është me njerzit. Kur e gjen ato ka një shprehje ëh uh, tek 100 vjet vetëm. Mm. Mhm ky i famos me Marquez ehm um, është duke folur për njërin nga Aureliano, mos më pyet për cilin tani se Mirë, Para... emrat e thon nuk i mbaj mend. Jo, ishin ishin u bën Aureliano, Aurelio, mm. gjithë Buendia ishin ata, por është një moment atje kur ky zejntë dashur edhe ata kalojnë një, ku diun më, 10, 20 vjet në Casolha, ku rrinin vetëm bash, mm -hmm. edhe ata thot gjetën parajsën e vetmisë dyshe. Shumë e bukur. Njëse parajsë vetëm is dyshe. dyshe. Po. Ëh, uh, po e perifrazojse se më e mend, por kjo ishte ideja. Ëm, më ka mbetur mendi kështu. Është shumë e bukur. Sa ata çabonin në kasolle, bash, domethënë. Et aty dhe dhe hanin banane. Ai ishte parajsa e tyre. Doin po, këthe ishin gjëra që ndonin. Diku jashtë Makondos kështu, nga periferia. Sikur Makondo ishte në një metropol, po gjithsesi. Ëh. Uh, Un kam armëllat e lexoj edhe një herë ato. Nga e para këthe 100 dietat. Ash di bëri bukur. Meqenëse ar dy herë ose tre herë më duket. Por që është kryeve. Një herë, por që kanë kaluar shumë vite. Mm, është mirë. Pas herës së dhë dytë. Shumë mirë. Ëh. Mm -hmm. Ka atë, fillimi më shumë se harroj kur ato për ato gurët e lumit atje. Qi ishin thotë ai si vez dinozauri. Mm. Prehistorik, kjo të mdhaja, të lëmuara. Gjërat kishin as emër thotë ai, kështu që njerëzit s'dinin, filluan të u vinin emër gjërave, se ishte ishte bota ishte haqe re. Ishte haqe re ose Ursula që e lidhi plakun e lidhi plakun tek Pema mm -hmm. se plaku u bë chartur ose Ursula që kishte 20 vjet ishte verbur por i nikte sfinaj qmir sa që ju ia hodhi të gjithëve askush nuk e dinte që plaka kuptavim. plaka ishte çor komplet domethënë <laughs> nuk shifta asgjë por nga që i nikte sfinaj qmir nuk pengoi në mm -hmm. asnjë vend nuk nuk e tregonte normalisht nuk e tregonte mm -hmm. verburin kjo morën vesh ata ajo kishte üh, Ai që ka verbor. Nesa, okej, okay, mirë. Mirë se keni ardhën program, mishtë dashër ju përshëndesim, kemi indeprejë shumë të shkurë dërani, për parë nështë këmë të këmë parov stelar me Buti Swing. në klubin e mëngjesit 7:21 minuta pothuajse në këtë moment e un jam Blendi këtu bashkë me Nerin Altin në orën e mëlevlorit. Në mëngjes më ju nga ora 7:00 në 10:00 valet e Club e Femnë 104 edhe në ekranin e Clamp TV-s. Doja që ju të uh, të flisë pak për diçka. Ose të bënim një pyetje. Mm -hmm. Do bënim pyetje, do shkruajnë në faqen e tyre në Facebook, facebook.com fraksion klubi mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Um, dhe pyrja ka të bëjnë me, me fqinsin e mirë Bo të dhëmë një fjallë nga këto në thojnë za Dhe pyrja do tjetë Qfar bëjnë fqinje tuaj, komshin tuaj që ju lumëturon në thojnë za Ju lumëturon Okej? Okay? Ju lumëturon në thojnë za okay, Në thojnë okay. za, mm, po, okay. po. <laughs> Dhe unë them të afylluem si gjithmonë në mirë Po, sigurisht <laughs> Falim në mirë të këtë <laughs> Moa me lumë të rënë shumë kur, uh, Këm shimë si për meja uh, Nderin robat Që janë qarqafët për gjithësish Që të blokojnë komplet pami në tëndet balkonet Dhe kjo me lumë të rënë Një është zakonis shumë Ashtu? Pa më A është bandësia e tyre apo aroma e tyre është shumë mirë. Te, e mirë. Unë nuk shoh dot as si jeprtej, unë nuk ndër dot rrobat e mia, sepse çerçafet oh, i rendohen këtu përdorin zbutës. <gjohi> Pse më sot gjajën ta kam qenë më mirë. Po nuk e di se si i hapin, është ndoshta është forma apo mënyra se si mm -hmm. i hapin këto. Dhe mua më lumturon shumë kjo gjë. Oh, pa marrë gjërat e tjera, apo e nis me këto. Okej, mirë, kjo mund të thit një gjë. Mua më lumturon kur Kër gëmshin të mi lën plerat aty ta shënsori të dera A ti e kemë pallat ma shënsor A, po ta një që kem e kemë shënsori <gumshind> pagu e talësin Si të të, excuse me, daku Pa, pa, pa, pa, pa, pa dhe uh -huh. i kemi me qipa në, aty që i paguin kanë qipa Kursa ato që s'paguen oh, s'ka No, samirë, e pas këni zidur do më dërë Të nërë zidur Teknologjia, teknologjia Rëzidur së s'paguen një rëzit Do më dërë, si funksion në kërë qipin, të Ti do të marrësh një kartë në një gjensë që jo, keshin kështu rumbullakët. E ku qelë, e ke çelcën atë mba nda çelcën. Duhet të mbaj çelcën. Po, kanë çelcën domethënë. Ëh. Dhe ajo, dhe e kalon kështu pip ta ajo. Po, si në hotel domethënë po. Atë shtyp kartën që do të shkosh. Përndryshe, përndryshe nëse nuk e ke këtë nuk mund të marrësh. Që të zgjuan pagesën mëjor, domethënë. Ai të aktivizohet çipi? Po, të çaktivizohet çipi për atë muaj, kurse ato që s'kan paguar fare s'kan çip ska në ashensor yeah. pastaj ngjite interesante. Edhe janë të ndarë domethënë. Jan njerëzit me chip blu dhe njerëzit që nuk kanë chip. Pa chip, po. Ti hyn tek ata me chip. Po, no, uni ata me chip. S'm duket vetja më. Si të të më të Android. <laughs> unë jam me chip. Ë bukur kjo. Ë ajo e player-a vështë është, është interesante në fakt. Mm. Shumë njerëz e bëjnë akoma, nuk e di Se un kur kur unç domëjës gati pothuajse i shikoj aty. A do të rinjë 3-4 ditë, 5 ditë, një javë. Nuk e dië si marrë. Dërsa atyro është e marrë shtypë. Do të marrë po, ajo që merret me pastrimin e pallatit se. Besoj ata që i kanë aty. Nuk është se do të marrin në shkallës është ajo. Ne kemi 6 thyrje, domethënë 6 thyrje në çdo kat? Në çdo shkallë po. Saibia. 3 kat, sa i mave se pallati juajin? 8 kat. 8 katë. 8 katë. 6 thyrje në çdo kat? po gjasë syrin çdo ka 6 6 herë 8 do të thon ai është 74 ka di par po ka di par të qëllot 74 banim 74 banimi 7 herë 7 herë 8 56 7 herë 6 7 herë 6 i bie po 6 është çdo ka fal <laughs> <laughs> <laughs> <njimakin logarituses>, po 76 fal po kush <laughs> ka një makinë logaritme se po çenka shukë deri në 10 dekëni po pra ja më ja sapë 76 49 duhet po kujdes sa bën 6 6. Sa kum poi pres nga Altini reagimin. Po Altini, un po pres na. Gjashtë Altini me gjashtë. 6 6 sa bën 12. Në dy kante janë 12. 5 6 do të bëna ve. Po në 7. Në dy kante 12. 7 2 14. 64. Në 4 në 4 6 prap mund ta rrua. Në mes. Ojtaçi nga zero fara. 4 volta ulu. Ulu ulu. Po Altini. Po ti që bën, mos si ke numruar, ha në Sovjet. Jo, ajeni, ju jeni shumë injoranta. Një sekondë, kam i makinë llogarit. Sa ike? 6 x 7. 6 x 7. 56. Bravo. Uam do lënë. 252. Ua. Po, paske shty por diçka gabim aty. Provle edhe një herë mos e. Letësh. Mos të mbronë edhe katë parkingu. Jo. 42. 42. Kshu, kshu që janë janë po të llojë secili nga një qesme e plera, i bën një maune po, me plera kështu. E bëjnë ata, nuk e di pse e bëjnë kësa njerëz këta. Ehm, um, këndo më pak, duhet thënë me me pallatet e vjetra. Kur thonë jetoj në një pallat të vjetër kështu, nga këta tradicionalet. Mm -hmm. Nuk duhet të kem pallatet e Enverit. Se të shkon goja dhe i thonë, e thon shumë njerëz këta. Para fabrikat. Pallatet, en... jo si janë para jo, si fabrikat, janë fabrikat ja, ja, është. Jo, jo, jo, jo. Para fabrikat. Ajo skaq. Okay. Para fabrikatës ajme me me mure betoni ashtu që janë And... toke. Okay. Ky është pallat me tullë, se parafabrikati yeah. ka ka probleme të tjera pastaj, sot e lagështirë, e ndjitën. E kanë okay. ngjitur. Si, si duhet. Ja, jo, ajo praktikist. që do an thosha është kjo, që se po m ndalin disa gjëra njëkohësisht. Mm. E para këto shumë njerëz son. Më jep sa i janë ditë në në i market Bogra atje, vjen një grua. Mbrave me. Dhe kërkon, tham, më jep sa biskota thon nga ato tenverit. Ë, <laughs> uh, se si duhet bën biskota Pavarësisht pra biskota si, si, si dikur si dikur po mm -hmm. andeshin biskotat e Enverit u ktheva një deshat i thosha se dia që ka qenë pastichier shoku Enver i dhanë biskota nga totenver se ke pallatet e Enverit ke e ke parasysh uh... makinat e Enverit uh, makinat e Enverit nga pa po ke rruga rruga qone e ka Enverit vila e Enverit <laughs> biskota nga Tenverit buksi i Tenverit Pallat e nga të nverit Reqesit të nverit Gjall për gjithasht Nveri këshu be Aja është mentalitet kjo? Ose si populli I shikon qërë qërë që Ja triboj një gjëra në këshu Min që hanin bukën si të nverit Sizer Pushot ashtë qësë Ska nevejt të tu ashtë gjëgjë dhe ti Min që hanin bukën si të nverit Min që hanin bukën si të nverit Min që hanin bukën si të nverit Min që hanin bukën si të nverit Uh, kështë të jeri, kështë të bëjnë fqinjët të uaj që ju mm -hmm. lumë të rronë në të tojnë za Shfarë bëjnë fqinjët të uaj që ju lumë të rronë në këto mardhënjet që duhet i kesh me njerëzi që jetojnë rreth tëje, pran tëje Me cilët do apo zdo, do dërhtoshë një farë mënyrë e një jetë mm -hmm. Se do dalesh edhe nga apartament të ju, da ta janë gjithmonë aty E mira e do jetian njerëz të mirë që të mirë kuptohesh, që, mir që ndihmosh njëri tjetrin, josa, që të qindën e të qindesh. Po jo, kanë vese. Jo jo. Këto janë ca vese. Ka vese, ka, që t t ka që janë të shkëlqyrë, ka që janë të mrekullueshëm, oh. edhe që ti thua mra bigja, që i kam komshin, i kam fqinj, sepse sepse merrem i vesh edhe edhe ndihmojmë njëri tjetrin për 1 2 3 4 5 mm -hmm. gjëra, kur duhet, apo? Dhe, dhe, dhe tjetra pasaj që lejoini edhe ty të kesh atë intimitetin tënd dhe të mos mos të fusin hundo ta ku diun se çfarë në në punën të tua. Gnatia do të basaj kë edhe një, dhe kjo ndodh sidomos se komuna e Parisit, po them, apo lagje të tilla, ku të gjithë janë të ardhur nga diku tjetër, dhe nuk ka, nuk është ndërtuar ai stofi i lagjes. Se një është fjerak, shumëica janë fjerak. Ehm, um, një është pelenc, një është vronjat, një është Dibran, një është Kuksi, një është Skrapalli, një Skrapalli, një Skrapalli, yeah. një është Kuksi, një Skrapalli, një është fjerak, një është pelenc. E kupton? Dhe dhe nga gjitha trejnë, po, të gjitha dremat e Shqipërisë. Po, ai ti dëgjon lloj-lloj nga ato tjetër, s'ka pa tjetër, si ngelet atri është patjetër. Pa ka dhe një skapall i tjetër atje. Por uh, apo dy. Por ideja është që që kur janë njerëz nga nga vende të ndryshme të Shqipërisë, uh, që kanë ardhur aty, rishmas, ka një lagje të reja dhe normalisht nuk është se kanë një komunikim. Po lagje të, të reja mund ta thuash, por uhum. kur bëhen 5, 15 vjet, domethënë që ti e ke komshin, edhe asaj nuk është. Ta, do duhet se sa vjet duhen që të formatohet një lagje. Po është kjo, se ti se ti farez një komshi për shembull, ose një vetëm çu për surrat të ndyr. ë Ah, atë është vetë. Unë kam, nuk e di, nuk e di. Po po, kush është? Në fakt unë kam një komshin ndryshe nga ju, që nuk e di cili është, nuk e kam identifikuar akoma. Ti s'e di se kush është, po ti di se çfarë bën? Po di se çfarë bën. Ai është, nuk e di, çka t banon, por na pastron, na hedh tëra të fshesën e tërë çfarë mbledh fshesa e qorentit, ajo. Mbledurinat. Ai erdhi po. Që mund bie te shkallaja ime, mund bie te ballkonit te teatrit. Ti e parafundit apo je në kat fundit? Un jam me e parafundit e parafundit e parafundit kjo vije që do bëj aq djegësh po po por nuk e di tani se mund ta bëj edhe ai që është anash për shembull se bien edhe për poshtë te borri do nuk e di nga bien 60 janë që bien gjatë se duke dëgjuar qet mos hedhin mbeturinë në parkun parkun e fshjesës me korrent mos afrakë nga dytar ato janë kushura të mbledhur edhe leshra e kuptojmë Kjo do të shpisë. Pra. Bën tope, kupton atë të friksojnë ndonjëherë. Vau, wow, mish, mish e krem. <gjali> <i, i, i. gjali> nuk din e dinëse dinë mase apo. Se mase nga çelpiet mase i bëhet një top me xim. Kjo është kave, se ka fest. Unë them duhet. Kjo është hyjë, që nuk ndodh më shpesh. Ja. Atëherë. <gjali> Mirë, dëgjojmë pak muzikë për çejft komshinëve. Kjo është Giorgio Moroder dhe Sia, me déjà vu. Ora 7:30 minuta ju jeni me grupin e mëmësit në Club Femme në 100.4. Mirëmëngjes çgjive. Mirë se keni ardhur në program. Crap, und du, lau sperms, in Veldsburg, bau șans, lau șans. Ne është 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club BeFem 104 dhe në ekranin e Club TV's. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që do të qëndroni. Dërkohë jemi gati për anagramën. Kala. Sa e pazhë tipo merresh seriozisht. Kala, kala, kala, kala, <laughs> elle la fille. Ti kanes. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe ti je kaçis. <laughs> A drejë <Atër>, anagramash gati? Mhm, <laughs> dhe fjala është? Për ditën sot me Θέλω να είσαι ελληνικά Α, ναι Α, την ελληνικά Ελληνικά Αλήθεια Ορδρό Μας είσαι γρακία Ορδρό Τι Ξέρεις ελληνικά Α τέρα, ανάγραμμα παρδίδε νεσότμεν στ Τεριτοζεσί Τεριτοζεσί Τεριτοζεσί Τεριτοζεσί Αμα και τί Α, τεριτοζεσί Jnë nga paketë vestir. Territo Territo Zesi. Nuk opinjika. Nuk nuk nuk timellon ash ash Eleni Kafot të 100 100 Thesaloniki. Mos e sterilizosim sih. A ve. To sto, sto <laughs> <laughs> to ka gji. Territo Zesi. Territo Zesi. 069 20 7222 dërgoni mesazhet juaja. Territo Zesi. Wow. T R I T O Z -S E S I. T e R I T O Z E S I Teritosesi teri Teritosesi Anagrama për ditën e sotme Nuk no kam asnjë ide Olta. Mhm. Mm Cela do të jetë durata. Do jetë një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Mhm. Mm Teritosesi. Do Teritoze si, e komplikuar. Teritoze si. Teritoze ah si. Ah. Ajha. Kujdes. Jamë shok. Më e sigurt nuk kemi. Moam duket e vështirë. Kamun këtë? Si, si? Te kamun. A e ke ti? Teritoze si ako idi ne se smeti mori ne ne di dije dije pa kad dije pa da da da shpegoj ce nga ce këtu kujdes dije hapi veshë donta e logjiki djalexes afto to meros ja na kanu me parti made psahna me ena baljo horo makriapo ti boli konta sti fisi ne alla afto ine stani ore maka ke se lijo sore sta fis njerhet to kozmos ton dele tani u voi sar tani to se si Οκ! Οκ! Οκ! Οκ! Οκ! Δητσιόδεκτα! Όταν όλη η Ελλάδα ασχολείται με την οικονομική κρίση και τα πολιτικά σκάνδαλα, ένα άκρος απώριτο project απασχολεί τους Έλληνες επιστήμονες. Το Radio Arvilla αποκαλύπτει την Ελληνική και η Μαστρα... Καλημέρα αυτός, καλημέρα! Οκ, μι' αυτόν! Ας, η λάβη στο Μορυμπέζ! Perito Zesi është anagrama kujdes 069 20 70 222 22, 069 20 70 222 20 22, 70 222 22 Aty mund ta dërgoni dhe është për një çfarë Kontroll të plotë mjekësor nga spitali Për një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan Faleminderit mm -hmm. Olta nga spitali amerikan këtu në kryeqytet miqdashur kujdes për një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan Teri to zesi është anagrama e ditës odna. Anisa në ka shkrujëtur fëqinje që banojnë si përmeje. Pind cigare në balkon dhe bishtate cigare si flakin posht. Oh, po jo, thuaj jo, si jo, qithmon jo. ato përfundojnë në balkonin tim. Tot Anisa duke mbledhur bishtate cigare. Kalim <laughs> dhe, dhe, dhe, Anisa. Dhe. Na shkruani dhe ju e qfarbim që një tuaj që ju lumë të rojnë. Na shkruani në 069 2722 ose mund vini në faqen ton. Në Facebook është facebook.com fraksion krybim qesit. Facebook.com fraksion krybim gjesit, Doa të bëjtë një pytin nga aktualitetit dhe lërgojmë i shkëm të këk muzika se është Tiziano Ferre që është duke në ardhur. Oh, sa mirë, senca s'ka pare maj pju. Në një moment apo dy fillon në këtu në klubin e mëgjesit, por më parë, këpju e dje. Miç dashur, në këtë qytetës Shqipëris, mm -hmm. dje, është arrestuar një shef policie. Hëtë të keqë. Arsujet pëse kanë arrestuar shefin është janë... janë të tilla. Ai ka qenë duke dekonspiruar vazhdimisht, mm -hmm. se ka qenë nën presion për një periudhë disa mujore. Tanë. Aksionet e policisë që kishin lidhje me lojrat e fatit, me abuzimet në lojrat e fatit. Ky punonte bashkë me këta njerëzit e lojrave të fatit dhe mm -hmm. dekonspironte aksionet e policisë duke marr shumë të konsiderueshme tuaj në njoftimin mediatik pyeti është në cilin qytet të Shqipërisë është arrestuar shefi pra shefi i krimeve a diçka ka qenë shefi i policisë 069 20 70 222 ajo vjen në Tiziano Ferrodanin Clube Fem në 104 ora shënon 7:38 minuta Pero mi shtashën mm -hmm. në krybin e mqesit, mi shtë këni ardhur në krybin e mqesit, ora 7.22 minuta Unë jam bendi të bashkë me njëri në artini në orë dhe lorin, qdo mqes me ju mm -mm -mm. 33 milion Amerikanë kanë një problem me të pirit Në uh, një studim të rigë është realizuar një problem me alkoholin Po, është një studimi kryer nga National Institute on Alcohol Abuse Në alkoholizm që ka marrë në pyrhët e 36.000 të rritur Nga gjatë vitit 2012 dhe vitit 2013 Për të këshiluar me ta në lidhje me qëfar zakone shkanë ta në të pyrin um, 14% e këtyre të pyrhët e pyrhëve ishin um, Ose duke pasur aktualisht Ose kishin pasur në të shkuarën probleme me të pyrit mm -hmm. 30% e tyre edhe këta e në 33 milion ndon 14% 3 milion. Wow. Po ta marrë, mëndonisë aty më er më me një, po themi, tipi 36000 mm -hmm. veta. Dhe të del që nga këta 36000 vet, të pyet që janë të gjithë të rritur, të pyetur rastësisht, është një sondazh, mm -hmm. dalin që 14% e tyre janë me probleme. Alkohen. Që, që nëse ti merr edhe thua që 14% e të rriturve amerikan kanë probleme me alkollin në bazë të këtij sondazhi, mm -hmm. po ta përfaqëson këtë në shifër. Ose këto përshindje në numërin e të gjithë të rriturve në Amerikë Bje që tjenë 36, uh, 33 milion 33 milion Po, që i kam probleme me të pirit Ndërsa uh, 30% okay. që janë 69 milion Kanë pasur probleme me të pirit në një pikë të saktuar Një edhe të tjere, por që kanë, uh, e kanë E kanë kaluar E kanë kaluar mm -hmm. Kështu që duke sikur uh, Gjërës janë dhe aqmir Një dhe aqmir Ok, është në gjithë botën Sidomos janë të prekur të varfrit Thuat këtu dava që janë nën moshën 30 vjeç, ata që nuk janë asnjëherë të martuar, mm -hmm. kanë gjithashtu edhe normat më të larta të alkolizmit. Të pamartuarit, beqarët. Po. Siku duket jeta familjare të ciel edhe në një lloj brastë. Të gruaja është e rëndësishme pra. Është e rëndësishme. Është si nuk një Nuk duhet në anglishtuar. Është si një si një rehabilitim, po themi kështu, i njeriu. Normal. Ne na e dini për nder. Në mos qoftë që gruaja juaja quhet Amy Winehouse për shkak të kësaj. Po, Atëherë nuk është ndonjë <laughs> problem ajo. Dukën po, sikur më më shumë problem e kanë tepërit ata që jetojnë në qytete sa ata që jetojnë në fshat e jeta moderne pra. Po jeta mund të ke të bëjë edhe me jetën moderne. Ju e di. Tani këto janë studime që ne në Shqipëri nuk kemi parat i bëjmë dhe për shkak se nuk kemi paraja që të bëjmë studime, se duan para këto. Dalin njerëzit në rrugë, do mbledhin, rrug, do paguajnë pa statisticien që do i marrin të dhëna, do i përpunojnë të gjitha këto gjërat. Kështu që e vetmja gjë që mund të bëjmë ne është të shikojmë studimet që bëjnë huajt e mundohemi të perceptojmë oh. se si janë gjërat këtu tek ne. Po thuhet 14% e të rriturve kanë probleme me alkolin. 14% Probleme të rënda Dhe kërështë të rënda, të rënda, të rënda po, Nuk jam pak Nuk jam pak Tani, sa këtu nësë Nëse bëjmë një sondajë në krybin e mqesit Sa këtu kanë probleme në alkohlin? <laughs> Këtë fara, ullëta Ullë e dorën ojta <laughs> Ullë e më dorën Ullë e më dorën Ullë la Ullë la Nuk është nuk alkoholike Ullë la Ullë la Ullë la Ullë la Ullë la Ullë la Ullë la Nuk është alkoholike Ba Teri to zesi është anagrama për ditë në sotnë Teri to zesi Miqtashur, kujdes 069 27222 069 27222 069 27222 Për këtë anagram Teri to zesi është për një kontrol të plot mjekësor në spitalin amerikan Si që ka premtuar olë të adhuratën e saj Teri to zesi T-R-I-T-O-Z-E-S-I S-I-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I Po, e veç kësaj, kemi bërë edhe një pyrirë në lidhje me një shef policie I cili është arrestuar për shkak se dekonspiron të aksionet e policis Në lidhje me lojrat e fatit Dhe në kemi pyrirë në cilin qytet ka njarë kjo Dhe përgjirë e që marim është Elbasani Elbasani Në e ka gjithur selimi, 832 në baronumërin, fiton 2 bileta për në Sineplex 832 832 selimi 832 selimi, bravo Mirë Në e nga Elbasani kër... bajt nami Fa. Ça banan thuna common? Thuna common the the. Ça thë tjetër, ime. As greqisht nuk dini. Kaç? Zi... As, As el basan list. Tashë është el basanche apo është është el basan list. El basanche pranë el basanche. El basan. Apo el basonçe. El basonçe. El basanche, më se el basonçe. Mo un besoin mshumëa tjetra. El basanches. El basan list. El basan list. Mirë ta fuzin fjalor dha këtu <gjellar> <gjohu> Elbasisht. Ja? <gjellar> si jua <gjellar> huaj. Elbasiano. Un secondo, perché. Prand Elbasiano. Pronto? Ki parla? Pronto? Ma chi parla? Na promo fall mi ballacum me fal. E ktheim pas ban ku ne me qesit mi dashur, uh, kur kthemi kemi ne një tjetër gjall. Ta-ra-ri-ra-ra-ra-ra-re-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Tar... Ej, hey, mirë mqesi, mirë mqesi! Mirë mqesi, që të qithi juve, që jeni duke shkuarë për në punë me makina. Kemi dy histori më makina sot në klubin e mqesit, dy gjerang që duham të diskutohim sot me ju. Uh, Njër rangaj që rrat ka të bëj me Në lidhje me limitin e ritë shpejtësisë mbasi ia <coughs> uh, duhet të shkuar për për Durrës, për Kran tira Durrës, mm -hmm. po. Tirana Durrës, domethënë është ideja atje që është kufizuar me 60 km/h dhe njerëzit duke pyetur me pse? 60 km/h. 60 km/h, po, po, wow. 60 km/h. Wow. Km. Oh. Tek Mere. tek QTU-ja për shembull, edhe drejt Durrësit, derisa shkon tek derisa kalon atë atë them thjeshtën e po, bravo, për në aeroport. Pastaj okay. bëhet prapë siç ka qenë më parë. Dhe aty, aty ku kanë 60, 60, që është neyse është e diskutueshme. Ka njerëz që thon për shembull që kjo është e... n... N... për shembull që makina të jetë në optimale, mm -hmm. po themi që të të të harxoj sa më pak për uh, shpejtësin, prand të prodhojë në mënyrë optimale, duhet të jetë diku tek 80-90 kilometrat në orë. Po pra, ajo është një makinë që ecën me 60 harxhon më shumë Nishtë, se një makinë që ecën me 80 numër të, të ers se nuk i fut dot Astretin as katërtin. As as do mësh me 3-ën që gjithkohës nuk e mban. I fut katërtin, do të tetëdhjeta. Pa njerëzit pyesin, pse ë ndërkohë që un jam jam personalisht jam i lumtur që Qa rruga është bërë e bukur, e është bërë e pasër, se ishe një, një... Po më duket, më duket, se gigant. dhe kënë bërë që të shiajmë rrugën. Se s'ka është një të jetë. Mund të jetë ajo, <laughs> mund të jetë. Tani, unë e kuptoj... Se të të jetë ajo është fiksë rruga që është mbaru. Në hyrjet të tiranës është, është e kuptushme. Sëpse ti e duke ardhur drejt një... një... Një njëjeje atje, të kërët rëtullim i Shqiponjës atje. Që që duhet në në loshë dhe do mos dë shmërishë duhet a ullë shpejtsin. Papat. Por në daljet e tiranës, të jetë duke ikur, duke dalë, dhe aty mund të të të të shë normalisht un, me ndojë unë me nëndjetë ë po, uh, ka njerëz ka je? pra ta... që kanë bërë 160 atje normalisht. Mirë, mjaft për atë rast. Por për të qenë normal. Por po zakonisht duhet jesh lac, do të kesh uh, uh, një Touareg ose ose kush lloj ish makinash dhe të mos uh, mos kesh fëmi dhe mos kesh ndjeshmëri ndaj fëmijëve të tjerëve. Kjo është ide. Po, do të jesh një tip njeriu shumë fmi, zhurs... po, po, i zhurmshëm. Po zakonisht ato ato i mbajnë fëmijët aty për para të Timonit. Por me 90, djet, pa pa rrezikuar asgjë në norma të të ngarit me një makinë që është brenda kushteve teknika, etj, etj, etj. Muam duket që ecia atje është krejt normale dhe nuk nuk shikoj në një kështu me 90 km/h që tiet ndonjë problem. Absolutisht fare. 60 km/h është, u ke di se ai vjen me milje, 42 40 milje, 45 milje në orë diçka tillë. Që ti e bën një qyteti, Amerikë, qyteti, po brenda, brenda një qyteti mm -hmm. në Amerik, brenda qytetit. Po flas brenda brenda në qytet, në bulevard për shkakun. Uh, kur rruga lejon sigurisht, kur nuk ka shkolla, kur nuk ka etj, etj si këto. Po, më uh, bëjnë 90, 50, 60 km në, qytetit, 6, 6 6 6 kash, në qytet në nonas, po prap 60, 60 km në orë ke. Në nonas. Kan filluar thonë a ishin patenta se nëse kahesh më 90 i thon këti vlla je 30% mbi si nivelin e specisit, po. Edhe kuptohet policet tani kaç duan. Vetëm i tabel duan. Po. So, edhe 20 metra pas tabelës. Kjo që është, nuk e di, kta që ikim për Durrës për shembull, që punojnë se kjo është, Tirana dhe Durrësi janë shumë të lidhur me njëri tjetrin është është rruga shumë, shumë e frekuentuar, shumë e rrallë. Që ka një lloj tha njerëz e kanë thënë absurditet, unë nuk po shkoj ta ju ai absurditet. Por që se... nuk është normal. Por themi është një futja kot. Është një, <gles> ë, ne mund të jetë një, mund të jetë një futja kot. Mund të jetë një futja kot edhe pastaj, po sigurisht edhe peshkuboi ka lloj lloj komente sh në lidhje se pse është. Si ne si lezojmë dot? ë në lidhje me këtë, ky është shkrimi origjinal fare i shkurtër aty që pyet pse, pastaj njerëzit që janë shfryr Le të them sa ishin interesante fare, do të them le të gojë lloj-lloj gjëra shkambam, jap apo gjë një koment, Janë shfryr me të drejtë ë në këtë rast, mm. që është shfryrë edhe ky Çdo i njëri për shkakun, njëri, njëri e ka me pemën, thotë, i kishin mush rrugët me pemë. O zot i mall, idiotësia nuk ka fund. Përveç palmeve kanë mbjellë edhe pemë të tjera që do të kufizojnë dhe rrezikojnë trafikun edhe më shumë. Imagjinosa shanse ka që një makinë që del nga rruga të përplaset me një pemë. Kta në vend që drejtojnë këtë vend e drejtojnë idiotët. Vendimet i marrin idiotët dhe implementojnë po idiotët. <laughs> o oh, baba. Sajrë dhe pasë shfryrë vërë Unë të yeah. nësë të dafusen në kategorim shfryrje Për mendimin tim Bo, Po, në gjithë të si Këshu që, na shkruani 069 207 222 Që mendoni për kufizimin e rritë shpesis 6-10 km në orë Kur del nga Tirana për në turës Vetëm 6-10 km në orë I bje i që dursin Po dha pësh me 6-10 km në orë Ta bësh për pjesa një tren 80 minuta domethënë 1 orë gati 1 orë 10 minuta kur ke marr trenin e saj. Okej, oke. Ka aritmetikën e vetaj. A <laughs> fault tani me something new në kuprimin që është 0 justëm 20 70 222 na shkruani. I need to feel where you are my baby. Are you ready to create something new. I don't want it to be all the same Let me take you away Can you see the light? I guess we find our way I love to see your smile On your face it's like a game in mm sports. -hmm. I'm on baby baby This my fortunate night act I need to feel where you are Me Santana Smooth Oye como va Oye como va Corazón estinado Za mujer me está matando You are my kind Into the night Djel, me hitet më të njera të Santanës në radion Klab FM mundësuar nga bravo ti Në verë, duham të mbulohemi vetëm me një gjithë të abuzojmë me kondicionerin edhe të mos shkullet një në dushi vetëm kështu, vapa nuk dëna e marë frimën. por në fakt, të gjitha këto janë zgjidhje si përfajsore po si kur të freskojemi vërtet nga vrënda Me çaj në vot, bravo ti. Shije pjeshkë, limon i boronicë për të shuar etjen, edhe për ta larguar vapët. Freskojë verën me bravo ti. Garoush. You can there by the way. You... 9 minuta në këto omente në kryuvin e mëgjesit në valet e Klav FM në 100.4 edhe në ekran e Klav TV të vësëm i qdashur Teritozesi është anagrama për ditën e sëtme Teritozesi dhe Olta Seris el Nikao ta. Është është një është një anagram që është nga Gërqishtja lashtë. Sa tora. Takoj poli ora që fora shkrijë she të tutat. Ne i saltes sfokës rë. Era e filit. Minixitos e kleros. Kleros i tani edhe të sfokës. Kaste, kaste. Ërheto tipos. Ja sa skië. Ta thëla më na i shëjmes torë otë to xolosan. Sorry bëdjë. Oja popse. Ki. Okej. Pra është serioziteti, serioziteti E ka gjetur, gjetur bleri i pari 2, 4, 3 më baron nëmëri Të lumë bleri, të të zethi, është serioziteti Dhe fiton kontrolin e plot meksor spitali në spitalin e amerikanë Kontrolin plot meksor në spitalin e amerikanë Në zëgjën në regull uh, Kemi pjëtur edhe qëfar, bëjmë që një tuaj që ju lumë të ronë Në thojnë za, ju lumë të ronë uh, Niku ka shkuajtë për shumë, më në thotë uh, Ti bjezile se deres në gjdoër. Mami nuk i lot qellës, dhe a i vjen dhe hyn nga balkoni im në shtëpin e ti. <laughs> oh, super! <laughs> oh, super, man. A, e Day, a, e wow. mund t'i ketë balkonet në gjithur ata, ane të thotë, <laughs> nuk kam qellës. E thotë, vla i hap edhe i qikësot se... Se s'kom <laughs> <kam> qellës. <laughs> edhe hypen antje, kaljon mesmer me salonit e adhishka e til, edhe del në shpin e tia. Po në fund farët, të faktë, një gënë në shpin e tia, nuk... Po haë dreget e shpja e jota. Nuk rrit të të <laughs> Qo vë bënit u tup, që gjenim të, të qa shafat rrë? E, hape qikë dritanë, se që e karë ndu aje Viena i, lërë dherë në balkonit hapo po Kemi tani që thotë, gjdo dit në mgjezë vë Napoleonin në së fund me volume shumë të lartë Na bëm afilojm të afilojmë ditën shumë të lunë tër Napoleonin? Po Kjo është qëtësu ose kjo? Kjo punë në muzikës për shamu që mund të kallur përtej murave Janë grek shua i, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz At faktoin diën. Fatën në... vër muzikë bukur. Pse? <laughs> Napoleoni bukur është bukurish, mos ia fut këtë po, dashin. Por ditë bëhet e lodhshme. Oh, për ditë. Bon. Tan. Marrë ato i jerë, se si e si e percepton? Mirë, në perceptimin tim është e lodhshëm. Mund të them që ja vlen edhe unë. Ta bezdisësh komshion edhe me pak Napoleon, funfare është gjë qe e fit fakto. Po, ja. Hopa. <laughs> ngria, ngria. <laughs> Gria, kom si? Ti savdi sa prici. Sa rara rara. Sa rara rara. Samiere. Ja, ja rudi, hopa. Ka ti rudi. Disenash. Du shto poqetse ma, dove ma. Hey, cheira de cena pludi, sou uma de morid de boni, sou uma de morid de boni. Suas tá, aqui não é só que que chei ieri, mas uan cocot. Ieri que é ieri, ieri pancosi. Bala la servi, Omar, Mari, Maria, rox sojevi. Hey, hey, hey. Agora susscura, creaman. <laughs> ok, na rregu mi, shumë mirë. A do të udritur, a kupton do të udritur trupin. Pakon ti e di që ke të bësh me një komshi të lumtur, që gjërat shkojnë, gjërat shkojnë mirë. Se dita kur të mos kërcas na ploni, është ditë për të shetësuar. Në fakt në fakt ka një komshin i ngjitur që hip hopin e ka. Ashtu. Pa. Ti je i shtrir, do të pushosh pak dhe të vjen një u u u tikoga. Ajo është copa apo jo? Edhe edhe kështu domos. Edhe kështu po po. Ka, thie keva s'i dha për punim tia. Jema Jema Wells. Po lorë 23. Ata futën burrë atë. Do të Ko, se fut njëri pra thash. Bënde bënde seks me intensitet. Ti duhet ta mbushësh për moshën. Oqë po merr me policin 126-të. Po. Ti s'e ndin kjo aktor. Komisariat i digital. Po edhe ai hipotizm më ndodhi. Fulli një foto, thuj ej së <gjithë> shtat aplikacioni Ashtë, për iPhone. Djem policia që duam të edhe tak, të rregullon ata. E jam um, më shjemi tek tek policia që duam. Një djalosh nga hmm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka çuar në një nivel tjetër. Meqenëse unë nuk e di se si ta shpjegoj këtë historinë, por është kritikisht kështu dhe plotësisht e vërtetë. E çka ka ndodhur është që një zotri, Iri, 19 vjeçar, ka vendosur një mbrëmje në fakt ishte ishte mëngjes herët, ora ishte rreth uh, 3 e mëngjesit që të vendos në një rrugë kryesore një postobllok 10. Ky dheleuse po. me kokën e tij. Logan Sholis, se ka emrin Logan Sholis, ë uh, i paisur me konat e rrugës, i paisur me drita uh, të kuqe dhe blu kanë këto dritat e policisë. Vendos Konan ngushton në rrugën atje, ka marrë një uh, pistolet bibi nga ato bibi guns si që janë oh, me God. me saçme, pistolet me saçme dhe ka edhe tubin e alkoolit. Edhe vendos që të ndaloj në rrugë, gjithë, gjithë makinat dhe wow. u vë tubin e alkoolit në goj. Ndërkohë që vetë është tap fare. Është <laughs> super. E ka batalin. E kam pëtë adhje, dhe më dhen, do mëndën, ka ndodur rreth orës 3 të më gjensit, si shë të regon e dhe gazeta Tribune uh, Democrat, uh, këj, uh, si shëtë policia më vonë, ishte vetë në nën influensën e alkolit, dhe shumë shpejt policia u gjenë në vend uh, në gjarje, dhe këj në atë moment mundohet që pistoletën me satshme që kishte me vete, tja japi njërit uh, që kishtë ndaluat, <laughs> me meri që këtë ma e që këtë dhe se së të më kapi me këtë. Um, Edhem po, u thoshte, wow. u thoshte, u thoshte, u thoshte njerëzve që duhet keni lexuar në gazet për këtë, se është njoftuar thoshte, që sot kemi kontroll ka mm -hmm. posoblok. Dhe dhe, po dhe dhe u bënë një posoblok privat, domethënë me mendin e vet në në gjendin e Dërg vendosit, por kishte tre kona në vetëm me cilën kishte ngushtuar kishte ngushtuar rrugën dhe dhe u bënte njerëzve kontrollin e alkoolit për shefin e tij. Po. Tani është arrestuar sigurisht kur ka mbërritur policia atje dhe ka një mori. Uh, Akuzat. Akuza që Akuza, ngrihen kundra tij, mm -hmm. uh, për shembull ka akuzë për mbajtjen e, e një armë, qoftë sepse është mesatshme, uh, pa pa patent, bë, ose pa leje, leje siç thua. Uh, ka uh, ngarje e makinës nën në influencën e alkoolit, sepse vetë ishte mbi normat e alkoolit mm -hmm. dhe i dhëur. Uh, ka pasur uh, kundërshtim të forcave të policisë sepse ka bër rezistenc kur ka ardhur atje. Ka pasur uh, një një tjetër Futje është më dhun tatu bid posedim një akusitë akusi dorësh posedim një instrumenti uh... Uh, krimi është ndalim i paligshëm i personit që ka ndaluar ka ndaluar disa disa mm -hmm. makina këtu. Është impersonim ose ose imitimi një i një oficerit të policisë etj etj etj, kështu që janë janë një sër që akuzash që i shtojnë. Ai e gëzon devitin e rinë në Burg. <laughs> Gjithsej nënt akuza të ndryshme për mm. për këtë veprim që ka bërë. Tre mjeshtit Logan Shields kishte një ide brillante, do bëjmë policë do ndaloj gjithë njerëzit u vë tubin. E shikojmë si të bëjmë. Të sfondmi prej Priti dhe policin që ti vinte tubin. Dhe, dhe prangat. Ai, o kishte dhe pranga me qirafele. Kishte marrë edhe pranga, eksizojnë pa pranga me vetë, kishte kishte dhe prangat dhe bënte si si polic kështu. Ëm, um, kjo është njëra. Uh -huh. Tjetra, po do të flasim pak më vonë për këtë. Ka të mm -hmm. bëjë me ndalesën e cavalero, atje ku është ajo. Po soblohesh ti po policia. Po. Jo pa, dhe të, dini çdo që ton. Po, këtu tek ne. Come out to Uh, që me ndojë unë është gjëshuaj mirë por uh, shohem se që me ndojë në ata që në shkruajnë 069 2722 të jemi në baspa në krybin e mëgjesit me të tjera miqtashur i përshëndesim Ok Let me tell you this time of that guy you laughed then you promise Ek çdo çdo. Ah, uh, mirëmëngjeshi, mirëmëngjeshi. Ora është tani 8:25 minuta në klubin në Klab FM si o, e mëngjesit, në klüb e femrën 100.4. Si është puna jeri? Zëri i personazhit. O zëri i personazhit. Ne kemi, e kemi, e, kemi, kemi këtu, jo, jo, ja, e kemi këtu. Thjesht <laughs> donim të jepnim pak zë është zgjuar vonë. Qëhtu që, që atëherë. Tani është gati, kanë bërë. Është përshypia? një zë personazhi miqdashur që Altini e ka transformuar, ne duhet ta zbulojmë se kujt i për kat. Sot mund të ketë tre, katër uh, kokra Leti quaj më shtu një dalisi si Që mund tjetë vaskorosi Apo dzuker oh, Kujdes Unë mendoj që kam një ide Se kush mund të jetë E dujgjohme dhe i gajkë Tuk e folurën e për muzika në këtu mm -hmm. Më qonë pak në Më mm më -hmm. më më Sot mund të ketë 3-4 uh, kokra, leti quajmë shtu një dalisti që mund tjetë vaskorosi, apo dzuker, o... Mm. 06-19-207-12-22 dërgoni mesajtë uaja. Unë nuk e kam i denë fara. Asë sunë nuk e kam më i denë. Në filim me ndova që ja kishtë ata një se kam më. Që <gjitë> farë ndodhi? Qësë ja kema? Kur nuk e djejë për herë dytë. Nuk e me nduar atë fityrë, me atë zë, nuk me vinte më. Mhm. Mishtë të këshu asinkron? E nësishme është këjnjë i detë gjuhësit Po Më mund të themë, a, a është këj personaj është ty... Televiziv? Po, televiziv është është personaj televiziv jo që ftohet e pasere Jo që është Por që punon në televizion mm -hmm, mm -hmm, Po? Mm -hmm. um, po ti pasketu drejt Po, diri këtu po Po ti pasketu dhe kokës Diri këtu po A është këj personaj me thinja? Yes Ok A është këj personaj i dobet? Po! Mm -hmm. është i dobet me thinja dhe punon në televizion Mi shtashur e digjojim tani duke Po jemrin, a ja ti emrin? Unë ja ti Pa po thoi e pra A, a, pra. Fali, a, ke okay, edhe, mund përte i pjyde tjetër Mund përte i pjyde tjetër Pa tjetër Ashtë i da elshoj fare Elshoj A ka kuj një vla Që po, gjithashtu esak, punon në esak, televizion esak, esak, Wow, esakt, esakt, oh. ah, esakt, esakt Wow, bravo E kem mët Bravo Bravo E kam gjithë vet Ju betohet e kam gjithë vet Se nuk e ti fare se E kapa. Ne dëgjojmë edhe një herë të fundit. Këto 3 4 kokro, le të quajmë kështu në italian, siç mund të jetë Vascorosi apo Zunquero. Okej, okay, pra është një personazh me thinia i Dobot, ka një vllaç që punon në televizion dhe vet punon në televizion. 0679 207 222 0679 207 222 0679 207 222 Fën e mderit altin ishte një super zë uh, I transformuar vërë ditën e sotme Në një super spektakl Kjo është këpë i mëgjesit Falim derit Falim derit ty Ka ishte për momentin Do të bëjmë një pyriti nga aktualiteti Dhe do të shojmë se qëpar në gjithë më pasë Edheインスタテレビ çam momenti më çam fjalën mm -hmm. to momentet më çam momenti në këtë fjalë Fyete jam <laughs> për juve është kjo KQZ-ja kërkuar informacion nga Shishi dhe nga Provoria në lidhje me kandidatin e tërhequr nga Partia Demokratike për këtë bashki, për cilën bashki. Aty kanë thënë diçka e e rradh, është në fakt për herë të parë që ndodh. Partia Demokratike ka tërhequr mbështetjen për kandidatin e saj. Mm -hmm. Thon tani ky nuk është kandidati. Nuk e duam. Nuk e duam mm -hmm. Sepse ky ka gënyer dhe ka dalë me prezident penal që ne nuk i dinim, pra jemi të mashtruar nga personi dhe ne nuk e mbështesim më. Mm -hmm. Problemi është që KQZ-ja e ka të regjistruar dhe ky ka dokumenta që është i pastër. Nga mm -hmm. ana Gana, si lëshoj dokumentat e, do të thënë, a mm. ka qenë dënuar, as ka qenë dënuar, Tam. më ka një kartel të pastër. Dhe KQZ ja thot, po mirë, si ta heqim ne këtë? Dhe kurçi ky ka të pastër dhe dhe problemi i tij është që PD janë nuk ka çuar letra, dokumenta, fakte, kërkesa, po ka bërë një deklaratë publike ku thotë ne nuk e mbështesim më, më okay. letë bëj çadoj ande këthe, a, kështu që <laughs> kjo është ideja. Pyetja është në cilën në bashki, për cilën bashki bëhet të gjithë kjo? Gjullurdh di nëse mund ta quajmë të till, se nuk ka një emër, por gjithsesi PD-ja nuk e mbështet më. Edhe... Ë ndrojmë mendje. Ë ndrojmë mendje për shkak se ai se... ka sipas PD-së një kaluar kriminale, jo jo se supë jo se donte, supë qëm profili i ti, tij hunda, <laughs> a, apo diçka tjetër. Edhe edhe PD-ja ka disa arsye pse po e bën këtë. Por gjithsesi, okay. O ti rox për dhoh. këto. Kto gjërat epike. Në klubin e mjështër Qënë që ishëm të të tërheqëja Shkon Shkon Tovi Lu shkon gjithashtu në këto momente Ajo ka Talking Body Në klav FM në 100.4 Bajza nga Suedia Që e ka tundur Jo vete me këngë Po edhe Me valdhe Literalisht e ka, e ka tundur Kremi <laughs> basfak Talking Body Detani. Ai, ai. Ai. Ai, dini se, dini se. Detani. Ai, dini se, njerit në klubin e mëjesit. Kripa është një produkt që përveç funksionit të saj në kuzhinë mund të përdoret edhe për shëllime mjekësore. Ja cilat janë ato: alergjia dhe acarimi i sinuseve. Njerëzit të cilët kanë probleme me sinusen kronik apo alergji pranverore, duhet gjithsesi të rrisin sasinë e kripës. Që do të ndihmojë ata të lehtësojnë problemet e bllokimit të hundës. Në 3 dl ujë të vluar, shtoni një lugë të vogël kripe. Kur lëngu të ftohet me anë të shiringës, e fusni në hundë 2 herë në ditë. Dhimbja e fyti. Është e këshillueshme që ju të bëni gargard disa herë në ditë me ujë të kripur. Gargardi uet të bëni për disa ditë me radhë, edhe nëse dhimbja ju kalon, në mënyrë që ta parandaloni dhe të mos rikthehet. Mishrat e ndjeshëm të gojës Shumë persona kanë probleme me mishrat e ndjeshëm nga të cilët zakonishtë rrjedh gjak, gje e cila më vonë mund të qoj në dëmtime serioze ose në rastin më të kejshtë të së mundjes periodontale. Si një mas para prake, bëni një zgjidje për të shplarë gojën pas gjdo pastrimit të dhëmve. Një lukë qaj krip e shtoni në një deciditër uj. Këmbët e fryra Pas një dite të lodhshme në punë, për të zgjidhur këto pasojë të pakëndshme, ideale do të ishte për të përgatitur një dush për këmbët tuaja. Në ujë të nxehtë, shtoni 4 lugë krip, vendosni këmbët dhe mbajini për rreth 15 minuta. Dhimbje dhëmbë. Mjafton që ju të shpłani gojën me masën e bërë nga përzierja e ujit të ngrohtë me 2 lugë ullull dhe 1 lugë çaj krip. Kjo është një zgjidhje e shpejtë dhe e përkohshme deri në momentin që ju të shkonit te dentisti.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 Komtarë ka filluar një promocion të ri për produktin e saj me lojën 6 nga 39. Tani nëse bëni pjesë e lojës, ju mund fitoni edhe një shans për të shkuar tek Vizion Plusi. E kush nuk do të shkojë tek Vizion Plusi? Sidomos kur bëj fjalë për të dielën në mbrëmje në orën 20:00 kur uh, ti mund të futesh në Vizion Plus e pastaj mbasi e futur atje, ti je futur edhe brenda në makinën e parat, këtë nisur era, vorbulla, kart monedhat që fluturojnë rreth teje dhe gjithçka që mund të kapësh bëhet e jotja. Kështu që luani Lotto 6 nga 39 për veç fituesve të zakonshëm qet rastësisht mm -hmm. një numër të zgjedhur që mund t'jeni ju. Pastaj do të përfundoni brenda makinën për para, me parave dhe do të kapni çfarë të kapni. Kështu që, që është shans tutorial. Siç ju thonë, më përdorni njëriun <laughs> më, më, më fleksibël të familjes, njeriu më fleksibël të makinës. Mosha minimale për pjesëmarrje është 18 vjeç dhe me lotot çdo gjë është e mundur. Faleminderit yjerin. Ndërkohë, e dëgjojmë edhe, të... edhe njëherë këtë zërin e përqjumur në klubin e mëngjesit me një dansh. Kujdes kush mund të jetë mund të tre katr uh, kokra le të thuajmë kështu në italian siç mund të jetë Vascorosi apo Zunquero. Mhm. Mm Çfarë kanë thën Alta? Më kanë thën. Më kanë thën. Më kanë thën. Më kanë thën. Më kanë thën Martin Leka. Jo. Ja! Alexander Djoka. No. Mentor Nazarco. Jo. Ja. Ajë punën vllajti ngatrojë di. Sa ja. më jot as në hangre. Kur flamë të se janë edhe mentorit e shpëtimi janë. Hajde pra, o Holta. Bledi Laço. Jo pra, jo, ç'është ky Bledi? Jo Holta mosa ez ja. A m'mos e pande laçë. Ajë vëm një bazë, mund të vëm një bazë ortës në gamë. Ja vëre shikoim bletë se ke tamam. Laço dhe ka thën Frosina para. Gjyshja ngjerë. Nai. Pas Holta fal. Ishte sesh, nai. Na kanë dha, na kanë dha. <laughs> si vetë shokët kishte Kënga e oltës Do që do juaj Oj me sy të mi Yes, yatrim duke luftuar për vatra lirë Gati bi orta Këmë më të zorit gjështë, ku tjarë e më në do E të në nërë e saja, këmë më të zorit gjështë, ku tjarë e më në do Këmë më të zorit gjështë, ku tjarë e më në do Më në fundë nëzori, se kush ishte fitu e si Frosina ka tjetër e para Nëse na, Nike të thën Alta. Me kancen, me kancen. Ti ambilacho. Esact. Bravo, bravo, bravo. Këto. Sa të nuk et të 3-4 uh, kokra, le ti quajmë shtunë italianisht. Po, 3-4 kokra në italian. Po, kokra pra në itali. Pra <laughs> Dhe me që jemi tek Italia, miq dashur, ne do të nisim tani një quiz me seri tematika e të cilit është Roma e lashtë. Romën e Lasht Mungam <gjell> Atëhere, atëhere Në Romën e Lasht kemi disa pyetje Gjasht për që në të sakt Pyetje parë është kjo Perandori i fundit i Romës I cili rangafroni Në vitin 476 Kishte Të njëjtin emër Si themeluesi Legendar i qytetit. Mm -hmm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Si quhej pra? Perandori i par i Romas, i cili ra nga fronin e 476-të dhe kishte të njëjtin emër si themeluesi legjendar I, i qytetit. qytetit. Dakor. 069 20 7222 për fituesit, 069 20 7222 për gishta shpejtë e Shqipris mund na shkruani mm. deri i parë ka për të fituar mm. dy bileta për në Cineplex miqdashur për premieren e së Premtes, dy bileta për në kineman më të mirë në Shqipëri për uh, Cineplex-in. Ëh kjo e Premte do të jetë uh, e lavdishme, si çdo e Premte, se filmat janë premierë shfaqen për herë të parë atë ditë, kështu që do t'ju çojmën atje falas në çift. Ato kokoshkat i blini vet. Në bileta të biletat e, e kinemas, <laughs> sofrojnë biletat për filmat. Kokoshkat i blini vet. Ah, uh, mëshratifja janë shumë të mira atje. Mm. Edhe ato nachos, edhe ato janë shumë të super. Mire. Ska gocash, po kështu nachos ka domosdoshmë. Jo, është më mirë nachos. Për ty, për mua. Është më gocash. Kishësa chimichanga, ku diun se çfarë kështu. Që ato që tho, tho thien. Ato po ti lë të ty. <laughs> po pra, faleminderit tjerë. Themi pastaj <laughs> vënë në mjeset. Na flasin edhe pak për punët që do të zhduken në 20 vjetët e ardhshëm. Po, zen më. Vland buena tan voz y eres mi corazón y yo yo tanto escuchar no me... Taro, e fortata në grupin e mëngjesit, mirë se keni ardhur në grupin. Tonëmi është lashërmi presim çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10, pastaj u përcjellim tek orgesat e mëngjesit që vijnë pas nesh në music box, ku toj, edhe për sot orgesa do të jetë në mikrofon. Vë, çfarë do jetë klasifikimi që eh, dëgjojmë sot? Top USA. Top USA. Top USA. Sa bukur që këndon altim. Top 5 USA. <avoir fucking tune noodles> <Hawaiian título> <makeup> USA. Thank you. Okej, mirë. Na rego, um Tani kemi kone qaradjoje mm -hmm. është qaradjo, miqtashur kur bajzat kanë menduar një fjallë Unë dhe altini duhet dhe të sëpullojmë, ju mund të me mërri pjesë o, e lojë Po e indë është sotë Apo është Italia, së gjithonës si ishte e mërkur Jojo, sotë është jo, sot është të, është kështë rikimi italian pësë Ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma daj, ma da Atëherë si e dialtin tjetër. Por Shqipëria është e shqiptarëve. Atëherë vazhdojmë me Sha Radio. Sha Radio. Loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Digibom digibom goza ftelaj u ai hat. Jo. Ja. Ja. Ersenderi. Jo. Ja. So, Teknikisht ju... mund ta si po, pra, djesh si sen. Po, pra, mund ta djesh si sen. O, <të> se sen. sen. Oh. Teknikisht. Oh. Teknikisht. Sen e zgjë tjetër që mund ta djesh si sen. Jo, jo çdo që mund ta djesh si sen. Po edhe një njerëj e gjens si sen. Po i bie tjetër ushqim. Jo është një send. Ja, tash teknikisht mund ta gjej si send. Është <tuk> një ide. Jo, është është diçka tjetër. Për shembull, një pjesë e natyrës, një lule, një bimë, ha, yemi të bimën aty luleve. Disa të bimën. Është ëh Disa këshë shihet, por vetëm teknikisht është send, jo. Êh, është prekshme idi. Është ja. si themi, ëh, uh, një ndër kullat e famshme, ti mund ta shohësh edhe si send. Po, okay, kullat, në të sensisë sa janë. Është teknikisht, pra, kula kula vetë, është këtu. Edhe kulla vet është send. Mirë mirë, unë më mora si shembull që mund ta djesh edhe si send, ëh, në Vogë. Por nuk adat bëj me kullat kjo gjë. Ka të bëj me e, ndërtesat? Jo. Ka të bëj me urat? Jo, ka të bëj me monumentet? Jo, më fal. Si Roma, me qytetin? Jo. Nuk radhëm monumente rrugë qytetëre yeah, ura. Jo. Ja, ja. Male? Jo. Ja. Po është e prekshme hiri apo jo? Ja, e prekshme ja. nuk është. Nuk është e prekshme. Okej prek dot. Jo. Kjo është ide. Nuk e prek dot. Atëherë ka të bëjmë me qiellin. Është një dukurinë natyrore. Ka të bëjmë me qiellin. Ka të bëjmë me qiellin, do të mund të jetë zeze dhe mbushur me shi ose e bardhë që pluskon si një tufë pamban fillon no, me rre. Një rre, një rre, një rre. Jo. Ka të bëjmë me me rrymën e ajrit. Jo. Ka të bëjmë Nuk me cielli, lol me r. Jo, nuk është r. Rrufeja. Është, është një transporti. Jo, nuk no është bukurie. Një transporti çfarë? Ah. Yeah. A. Jo, yeah. yeah. avioni, jo. O sa larg që shkuan këto, uff. Sa larg që shkuan. A ka të bëjë me ciellin? Po me ciellin ta kam dalur të jap ndihmën, çmendur gjallë. Diçka që është në hapësirë. Po, fillon me h, fillon me h. Është sateliti natyror i tokës. Bravo! U! U! U! U! U! U! U! U! U! U! Bravo, bravo do të fshi i do, as në tokas as në qiell nuk e fshini dot. Nga zgrapja jon. Po shkojë pak, po shkojë pak shef, k, disa arsye të çuditshme sepse njerzit ndahen. Është një, është oh. një listë. Uh, po sa pika ka se nuk kemi të shumë kohë se ka lajm. Sa duash ti? Kam një listë me 5, një listë me 9. Po, atë më, unë do, vetëm, un do list... njërën, njërën, A, të zgjedh tam, do të zgjedh tam listën. Atë me njërin. Atë, mirë, po zgjedh të shkurtojmë pak. Atëra. Një nga arsyejtë të çuditshme, këto janë arsyejtë tek secilat nuk të shkon mendja, por në bazë të statistikave mm -hmm. që janë formuluar në studime të ndryshme të bëra në vende të ndryshme të botës, një faqe e internetit e cila quhet Prevent, pra shmang, tam parandaloj, ka këtë listë. Rruga e gjatë për në punë është gjetur për shemb, që në ato çifte ku rruga për në punë merr Topaktan 45 minuta për të shkuar dhe 45 minuta për të kthyer në shtëpi mm -hmm. kanë gjasa më të larta për tu divorcuar. Kjo oh. që, që kur ka rrugën e gjatë për punë, burri punon larg apo gruaja punon larg, kjo nuk e di pse sepse mund të jetë mund secili mund spekuloj pastaj. Sepse puna mund të zgjasë më shumë. Mos e prano pra. Prezenca është më e pakët. Mos e vranë një punë larg. Pra puna e largët një nga arsyet se pse çifte ndahen. Tjetran, sepse, uh, sepse shokët e tundahen. Oh, në rasit ku një bro, shokë është sh divorcuar, po. po e shpër në ti ke tre shokë e zëmë të tre të divorcuar, edhe ata fillojnë edhe do është ta ndërtojnë një stiljet e ndrysha. Ndrysha, edhe ti e me qera në shpita, edhe unë do divorcuarë, ndo i keme shokë. <laughs> e zëmë, e zëmë, mund tjetë kjo. Mm -hmm. Një ashtu e tjetër e që të dishme sepse qiftët divorcuarën, janë lindja e një vajze. Kur fëmija i parë është një vajzë Sipas statistikave, çiftet di po divorcohen më shpesh se kur fëmia i parë është një djalë. Nuk di ta shpjegoj këtë, por sipas statistikave kjo është. Është e çuditshme kjo. Tjetra, është e çuditshme. Edhe kjo mund të jetë më kundër intuitivja nga të gjitha. Hmm. Kur çifti i ndan në mes detyrat e shtëpisë. Kur bashk punojnë njësoj për, domethënë, lajmin. Deri tani ne kemi ta, dëgjuar se duhet të ndodhje. Edi, këtë çiftet që i ndajnë përgjysën punën e shtëpisë ku burri më në për sipër pajis sa dhe gruaja ndahen më shpesh se sa çiftet. Kujdes, po ku gruaja apo burri bën më shumë punë se an tjetrit. Po, por prandaj duhet lënë që burri të bëjë më shumë se gruaja. <gjohi> Ndoshta, mundi thashë, e, sh... sh... e interpretoni situatë, mundi thashë, të përgjigjesh me të atë që u rrota që le plakën në rrugë, po gjithsesi. Ës fundit, çka do bëjësh kjo? Ë kur gruaja pi më shumë se sh... burri. A dhe bëhet fjale për alkool? Kur gruaja pi më shumë se burri, ndahen më shpesh ndahen. Give me a spark, better man, ga Leon Bridges tani na clubin em Jessica. My... I just your better man to my baby. Mm -hmm. Give me your good love. I was singing with them jazz of bells under perfume sheets. Mm -hmm. Got a golden smile. Part of a song.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 to the moon with giving your tender plus when i'm logging Mjëmje si gëni ardhur në kërubin e mëgjesit, në vale dhe klave FM në 100.4 Edhe në ekranin e klave dhe vëzun, jam blendik të bashkë me jerin Mjëmje si gjitha Me altinim në olëtën edhe lorin Mjëmje si Me mëgjesit Me mëgjesit Me mëgjesi Me mëgjesi Me mëgjesi Me mëgjesi Mjëmje Palimre rrita kini Atëhere Jamdurke përgatitun e capyriti përsa njojm kolegun apo kolegën Dhe i shikojmë bas pak se si do dali këtobë, në fillin fare doa da pjus olëtën Nëse kemi imfituas në lidhje me kujcin e par nga Roma e lasht Pjude ishte, perandori i fundit i Romës, i cili u hodh nga froni, u rëzua nga froni në vidin 476 mm -hmm. Kishtet e njëti në emër si themeluesi legendar qytetit. i qytetit Romulus. Romulus. Romulus. Sakt. Ës Mirela fiton dy bileta për Nosin e Plex. Mhm. Mm Bravo Mirela. Mirë, le të bëjmë le të bëjmë një tjetër pyetje nga Roma. Kjo është shumë interesante. Me këto pyetje edhe mësojmë diçka. Jan janë, janë me të vërtetë gjëra kështu kurioze. Pyetja e dytë nga Roma është kjo. Tere. E gdhendur në një copë guri Apo metali Akta diuma mm -hmm. Akta diuma Ishte një loj prej storik i gazetes Ku botoheshin lajmet të ndryshme mm -hmm. Edhe pastaj ngu lej në një vend publik mm -hmm. Pyetja është Sa shpesh dilte akta diuma 069 27 222 22, Dërgoni mesajtë të uaja Në romakët kishin gazetën e tyre Ta. Në një top metalike Ose në një ras guri uh -huh. Gëdhen dëshin Lajme dhe njoftime Pastaj këto Lajme dhe njoftime Vendosëshin në një vend publik Ta, Që t'i lezoni një një po, uh -huh. Pytja është Sa shpesh Dilte Akta djuma Dilte uh -huh. pra fortjav për, për muaj për, për Okej. Okay. Okay. Acta Diuma. Diuma, pritës. Acta Diuma. Është po, është, është e dhën atje për ne. Kështu që e po interesante që romakët e kishin atë uh, median e tyre qysh në atë kohë. Atëherë, ëhm um, kemi për shembull fqinjet, ëh uh, kemi një fqinç për shembull të Adrianës që na ka shkojë dorë sot mëngjes. Ëh uh, i cili i bie trompos në orën 12 12-ën e nanës. I bje trompës në orën 12 të natës oji, oji, oji. Po, po uh, Anisa ka shkuajtur finjë të të të që banojnë si përmeje pinë cigare Dhe mi hedhin mua në balkon për tim ledhur Po, mm -hmm. oh, mi hedhin Në gjithë vën në polonin, ka thënë Tani Po, me volumë të lartë dhe në bënd të afillajnë ditën të lumtur uh, Ata rrinë të të gjitë kosë është, dikush të edhe në shuan Komë qitë dhe mirë rrinë gjitë kosë pas përdes dhe përgjojnë sapo del të pyesin ku po shkon e shumë fëmijët e tjerë të, të kësaj natyre nëse harroj ndonjë gjë në jetën time mund të pyesë ata se ata din gjithçka në katë parë është një burrë me probleme mendore dhe këndon ban fjalime politike flet në gjuhë të huaja dhe një herë na vuri flakën disa komshin kështë të, kështë të, kështë, të, po disa komshin vin për kafe orar pa orar disa flasin me zëajsh të lart sa më duket sikur i kam këtu e këta janë komshinë mi Te dashur, thotë ajo ajaj, në thonjza. Pyetja për ju e më i dashur është, çfarë bëjnë fqinjet tuaj që ju lumturojnë në thonjza, kemi që ju lumturojnë? Kemë universazh nga Eno, që thotë, tani më prekë telet. Unë kam fqinjet artista. Ah, sa mirë. Poshtë pallatit kemi një fik. Ta shikoni sa bukur e kanë zbukuruar me ato qeset e llozhrave që hedhin nga balkonet. Është një spektakël son. Mm. Nikola, ka shkruar thotë në shtëpinë e vjetër kishim një komshi që në pikë të drekës rregullonte gjithmonë një biçikletë të vjetër. Por e bënd e këtë përdit, për përdit, wow. thot, e kish së mundje, se e më bëshiklet nuk bëhejma E digjoj djalin që i betoj një shoko, thot, më vdekë spirua, <laughs> ja <laughs> spirua, them të vërtetën Thot, qesha <laughs> me lot, <laughs> kaqë ja kish siel në maj të hundës Thot, më vdekë spirua, them të vërtetën Djalin kësaj thosht të më vdekë spirua, për komëshim, komëshim që <laughs> regullonë në bëshikletën Fillon dhe shkum tapetet, diku sot në 6 të mëngjesit. Nuk më besohet që ende vazhdon ky ritual te disa qysh. Klodia më thanë, "Në Duhet shkum tapetit." Duhet të shkum. Po më mirë në 6 sesa në 8, kur ka njerëz bosh. Po ka, po ka edhe nga ato që lajn ballkonet, për shembull, kjo e vërtetë. Në, në pikun kur njerëzit kalojn poshtë morkonave, në 12 drekës, po bo, të dhe, të, a, dhe, as duan të dinë sa e di po kaloi dhe mund të marrësh një larje të pavarur. Sa shumë të vëgël të pamësuar nga sa duket që lashin Gaushë se tinden nga i balkoni. Ai po, janë në vendin. Sesim pezi as vjetë, do duken, <do>, duken <do>, sigurisht <gjit> që jë hemir kështu. Edhe ishin futur poshtë asaj. Ata i kes me uj. Ai, dhe shuan bukur. Do ta bëja foto, po mbaroi uji, u la balkoni, ai që ishte aty, ish balkoni i vogël. Po po. Gjithsesi. Kjo është pra pyetja për juve, çfarë bëjnë komshin që ju lumturon? Mund të na shkruani, po e diskutojmë këtë gjëra sot në klubin e mëqyesit. E të tjera, e të tjera. Dëgjojmë pak muzikë tani. D'acord Dijem ga blondi Kjës basme Alex Newell De që et All cried out When you wake up I'll be Long gone Made the great escape Took my heart And run There's no it turn And no I'm burning Ridges down Phoenix to the golden flames Cause boy I'm all cried out Over you Në këtë të këni ardhur në krybin e mqesit 9, 18 minuta në këtovë Momente mishdashur në ju përshëndesim Jure mjë ditë fantastike Unë jam blendi këtu bashkë me jeri Në këni nërëtën edhe Lorin Në mqesë me juve nga ora 7, në orën 10 mm -hmm. Në valet e klab FM në 100.4 Edhe në ekran e klab të vëzatere uh, Akta Diuma Akta Diuma Gazeta Elasht Romake Cila gdhendej në një ras gurja Apo në një ras metalike mm -hmm. Mm -hmm. Publikohej Gjdo? Një herë në javë Jo mm -mm. Jo lëta Akta diuma Gjdo dit, dit. Okay, dit. Një herë në javë kishtë në flamurin Ndërkoj që gjdo dit e ka thënë ardita bravo, Dhe ardita. fiton 2 bileta për nësë në për E thot fjalla diuma pra E përdiqme Diuma mm -hmm. Nga latinishtja Jo se unë e di po Duke i vën 2 uh, e 2 bashkë Diuma Akta diuma Publikoj Gjdo dit në Romën e Lash Gdhendeshin lajme dhe vareshin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 I cili bëhe nga pocolana, po që është hiri i këtyre. Hiri i, I këtyre. Mm. 06-9-27-12-22, dërgonë me sa gjithuaja. Rrugët romake, ndërtoheshin me beton, mm -hmm. të prodhuar nga, mm -hmm. nga pocolana, që është hiri i, I këtyre. I kujt mm -hmm. 069-2722 I bje që Pompejti këtë patur rrugët shumë të mira Me qëna fjale Ok, hiri i kujt pra Jundimova mm -hmm. um, 069-2722 069-2722 Kjo të jetë për njërën nga kopjet Kam përshype në shkopje e fundi që kam betur Ta, ta Nga libri John Green Romani John Green Qytet e letre Qytet e letre um, Jeri, tani do të pa. shpërndaj letrat Do të qëkojmë se kujt kolegu do t'i bjerë Shansi të jetë viktima e lojës Sa njojmë kolegun, sa njojmë kolegen Tani, unë po zjedh vete para okay. të herë Po lojështë të zjedh i altimit e orta Ate unë po do zjedh për ta. ty, pëset në zjedh unë për okay, ty për një shumë Oke, unë zjedh është i për një Në që unë do drejt e lojën Kjo është Po zjedh për jerin, do hap për jerin Unë po hap për vete. Oh, e bardh. Wow, faleminderit Vendin. Ja. I ka rën Altini me hile. Themë <laughs> hile. Ishte as hile. Ishte vadi blendi ti. Duhet të karën... r pika. Ja, unë mora, unë mora për ieri. Mum thash të okay, më marr blendi shumë faleminderit. Altini i ka rën pika mi dashur. Letra me pikë e bë Altini, ta një zhviktimë e lojë sa e njohim kolegun. Atëra tani do të dëgjojë diçka tjetër në këtë moment. Vajzat do të përgjigjen, ju mund të përgjigjeni në 069207222. 0692070222 Okej. Edhe letra. Do duan letra? Tan. Po pse? Un dijon merri dhe letrën e anagramës, ta përdorim nga kështu. Lemsh, lemsh. Lemsh. Atëherë. Faleminderit. Atëherë. Çu nave goca? Në 0692070222 do të yemi përgjigje ashtu siç mendoni se Altini do të përgjigjet ndaj pyetjeve ndaj dilemave që unë do të shtroj për thë. Osa de yerr 229 g, ato do të përgjigjen, jo si do të përgjigjeshin ato vet, por ashtu si ato parashikojnë altini se Altini do të përgjigjet. Mm -hmm. Më von, basti të dëgjojmë në një kënd, do të i drejtojmë pyetjet Altinit vet, dhe pastaj do të shikojmë nëse gocat kanë parashikuar sakt, apo kanë gabuar, dhe ai prej jush që parashikon Altinin saktësisht në 3 pyetjet për të, ka për të qen fituesi, ai që vjen i pari në 3 përgjigje sakta është fituesi kësaj loje, dhe do të fitojë 1 Do fitoj një orë nga primi mochi. Faleminderit. Faleminderit. Orë nga primi mochi seprapër këtë lojë sa e njehim Altinin. Atë Altini largohet, dëgon di diçka tjetër. Pyetja e parë për Altinin e shkjo. Altini i dashur. Do të zgjidhje. Janë dy opsione. Mm -hmm. Do të zgjidhje. Q sa herë komshin ti binin derës? Pa, ti të bën grusht. Oh, në grusht. Pa, po, të binden grusht. Altini të bjerë komshinve në grusht. Na ofikon totalitet. <laughs> Skaje na na in diesel da me me kujdes atje. Apo, mm -hmm. apo që sa herë komshin ti bie në derës, ta ti thua hapje derën lakuriç. Mm -hmm. Ti pra, thua hapje derën? Ose me grusht ose lakuriç? Lakuriç. Po. Pra, <laughs> ose tu hapësh derën dhe tu biesh komshinve me grusht, ose olta këtu se duhet të përgjigjesh këtyre pyetjeve, ose tu hapësh derën lakuriç. Dakor. La Kuriç. Pakë siklesme, por. Pakë siklesme, por është diçka. Ëh, mm -hmm. është diçka. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Kujdes, Altin. Pyetja nr. 2. Dobë zgjidhje që të kishe një marrëdhënie të shkëlqyer mm -hmm. me një komshi imagjinar me një komshi imagjinar, a po? A po? Të kishe marrëdhënie të tmerrshme me komshin të vërtetë. Në klubin e mëgjesit miqda mjë shërora Shani nënte, 31 minuta Unë jam blendit u bashkë me jirin mjë mjësit, Me altinin, Gjitha. Olton e dhe Lorin Shdo mëgjes me ju me nga rashtat e rinor djetë Në valet e klab e fem në 100.4 Edhen ekranin ekran, ekran, ekran, e ka von dhe ashtu do drita, mashalla. I mori vetëm sysh. Jo, jo, e kapim, kapim hundën me dorë. Po jo, mirë, jo, se si mori vetëm sysh. Atëherë, atëherë do të vijmë lojën aty ku e lëm. Atëherë, pyetja e parë, Olta, se pa, ti, ç'ki shemend e mësimi është kjo? Pa. Pyetja e parë për Altinin që Altini do të përgjigjet pak më vonë është kjo. Do të zgjidhe që sa herë një komshi i vjen te derës. Mm. Mund të ishte për arsye nga më, nga më mirë qenë. Komshiu vjen më shond të të mëroj. Më vjen edhe etike për atë. Po, të kanon një pal pantallona nga era, ti ka marteli, po vjen ti sielli. Po, po. Ti nuk do të dish çfarë. Hap derën, është komshiu? Bam. Bam, i bën grusht. Këtu është <laughs> një opsion. Opsioni i dytë është që ti ta hapësh derën për komshin gjithmonë lakuriç. Ëh. Mm -hmm. <laughs> ose do të biesh njerëzën grusht, ose do të ua hapësh derën lakuriç. Në interesant. Cilin do zgjjedhë Altini? Kë është fundi. <laughs> Si do të zëri Antini. Po, Tani bëni shënimet tuaja, goza. Unë kam. Pyetja e dytë, o ul tash kjo. Mhm. Do të zgjidhje që të kishe marrëdhënie shumë të mira me një fëmijë imagjinar, tan, pa skizofreni kështu. Po vetëm Antini mund ta dinte këtë. Po, marrëdhënie shumë të mira me një fëmijë imagjinar, ndoshta ajo shtëpi është e mbyllur akuti, mos e di se çfarë, por këtu shikon njerëz që hyn dalin dhe kanë marrëdhënie shumë të mira me ta. A po kesh të kesh marrëdhënie të të mërshme me fëmijë të vërtetë? Tani me të gjithë qimë, apo vetëm me njërinë? E zëmë, në katin të tëndë, ke një komëshi përbavë, ose një komëshi mm, imaginarë, me të cilin shkonë shumë mirë, mm -hmm. ose një komëshi të vërtet, me të cilin shkonë shumë keqë. Oke. Okay. Oke? Okay? Regul. Dhe pyetja e tret dhe e fundit, është kjo. Altin, do të zgjidhje, të zhgroposje, Komshiun për t'i marr Rolexin. O oh, bo bo. Të zhgroposje komshiun për t'i marr Rolexin. Oj, oj. Apo do zgjidhje, ti prisje dorën komshiut të gjall për t'i marr Rolexin. Të gjall. Au. Po, oh. me kabër të në një rast. Në njërin rast pra do ta hapësh varrin dhe do të marrësh Rolexin nga kufoma e komshiut. Në rastin tjetër Ai nuk ankohet ndonjëherë. Jo, jo. Në rastin tjetër do ti presësh dorën komshiut. Mm -hmm. Gjithmonë për të njëjtin Rolex 30000 euro. Dakt. Okay, Ngjel et shikojmë se ç'më ndonë se ka thonë Altini, do thotë Altini mbas pak. Mm -hmm. Në klubin e Mqjesit, ju më jdashur mund të bëni parashikimet tuaja në 069 20 70 222. Kjo është për një orë nga Mishtan tek Primi Muciës, ju paralajmëroj nuk është një Rolex. Jo. Por pra, është, është një orë shumë mirë. Është një orë shumë mirë nga Primi Muciës. Meqëra fjala, Primi Muciës janë tek rruga Abdul Frashri. Ndiku në bas libri të universitarë në drejtim të, të sheshit Wilson, mm -hmm. në ata anë të rrugës, dhe kanë, ja vedhe morëna shumë të mira, por edhe ide brilante për durata nga më ndryshme, kështë që vizitojnë në mm -hmm. atjet e premium watch-is, një ndushan shumë i mirë. Këthemi në bas pak të një Coldplay me këngën A Sky Full of Stars në krybin e mqesit, 9.35 minuta, mirë mqesë. jesin me klave familje chim indikator edhe ne ekran ne katëvosin jam blendi këtu bashkë me jerin kjo është bidele. jo jo kjo është jeri po Hello. Uh, ajo është olta po mirëmëngjesi këtu është lori dhe un jam altini mirëmëngjesi ti telefon po. sa bravo wow, okay. e jeta <laughs> atëherë le të bëjm mm. uh, le të dim përgjigjet e këtyre pyetjeve të shohim se si ke dal uh, si kemi dalë ne në sa si keni dalë ju në fakt në paraqitjen e altinit po Ashtu ide e parë për ty është kjo altin. Po. Do të zgjidhe që sa herë komshin ti binin derës, ti të bie me grusht, apo që sa herë komshin ti binin derës, ti thua hapje lakurish. Ë, duke qenë se ju vetënisni nuk jam tipi i dhunshëm, për pacifist, lakurish do hapja derën lakurish. Tulla fare. O, lakurish. Bravo, ja pa, bravo, bravo, bravo. Olta, një me një janë gozat, një me një janë gozat, bravo Pyetja dytë, altin Vëzgjidje, të kishe mardhenje shumë të mira me një komëshi imaginar mm -hmm. Apo mardhenje shumë të pqia në një komëshi të vërtet eh, Mardhenje shumë të mira me një komëshi imaginar Shmendur E di qojmë? Ashtu kam të të ndera Bravo i jiri, bravo i jiri <laughs> Imaginar Bravo Pyetja të, të reddë dhe fundit është A ti ndosjejia të zhgroposi e komshiun për të marrë një Rolex? Ëh. Mm -hmm. Është <laughs> sigurt që nuk do thoshtë gjë. <laughs> pa fjalë ai shpret. Nuk do thoshtë vërtet gjë. Po sepse të vdekurit nuk flasin. Faleminderit për shpjegimin orta. Dhe në fakt e nisi heri e përfundoi. <laughs> a po, a po? Ti prisje dorën komshiut për të marrë një Rolex. Komshiut të gjallë në këtë rast. Komëshiu gja, kom kom gja. të gjallë Komëshiu të gjallë Nga dyri që dhe zhvarosja komëshiu për të marrë o leksin Dhe zhvarosja i komëshiu në një natë pahën Në një natë pahën <laughs> Të hapë varë në komëshiu në do t'jeni Të hapë varë në komëshiu në do t'jeni Të hapë varë në komëshiu të të edhe ta... Ta të zos, <laughs> Zonja dhe zotrinë, Mish dhe Mikesha u kuptua se kush është komëshiu i keq I gacëm dhe të hapë varë Vërtej të artinë Totpiso komshin si, ku... po, si, si, e altinis e shmendojmën. Po, ti e tregove vetëm kështu. Ja, Olga, do të marrsh ti prezh dorën tjetrën kur është i gjallë sikur. Po, pa, paisora, pa, paisora para, pa, pa, pa, pa, pra fikën e geles e drejt. E drejt. Po, ku ngelajo që theje shumë paqësor apo? Në paqësor. Po paqësor është se nuk do të bëj prerje. Respekton, e respekton kombin e. I del zhveshur, nuk i dogomshin fizikisht, kështu i byje. Jo, jo. Ai nuk do të binde ngruzh atyre. E para njeri del zhveshur, e dyta nuk i doko më shqimë Treta jape dhe varen, kjo ështet me e shqimë Sa më shumë fleta është më shumë shqyte Po t'pse mbron altinin? Ti folle vetë Ti e shave Ti ngu sore që vetëm e shanë Të gjionë se mund t'a thënë shë anglisht Shav... Shat... Shri anglisht E kuptan veti E di di e di Shri Gjionë At do, do të bëni pyrëshk... këtë pyetjen. <laughs> Rrugët e Romës së lashtë ishin të shtruara me beton të prodhuar nga pozolana. Mm -hmm. Pozolana, që është hiri i Vul këtyre vulkanik. Bravo. Bravo. Bravo. Hiri i vulkanëve, hiri vulkanik. Ësakt. Mm -hmm. e, e ka gjetur Clintoni, fiton dy bileta për në Oh, jo, më fal, është libri, fundit, libri pa, i fundit Qytete letre. Libri i fundit, po, Qytete letre, romani nga John romani. Green, Qytete letre shkon mm -hmm. për Clintonin. Bravo Clinton. 530 equal sexual relationships without one. Oke, okay, mir. Mir me pidhë dhëna nga Roma e Lashtë. Në Romën e Lashtë, gjeneralët triumfatorë parakalonin duke hyrë në qytet përmes Campus Martius. Çi ishte një bulevard estir midis kodrës së Romës uh -huh. dhe këtij lumit. Prandaj duam lumin. I po, cili lumesh? Po. Po, Domethën kampus Maritus uh -huh. ishte bulevardi që shtrihej midis kodrës së Romës dhe këtij lumit. Dhe këtij lumi. lumit, dhe, lumi, dhe gjenerali triumfator uh -huh. parakalonin për të hyrë në qytet përmes kësaj uh, këtij bulevardi. 069 27 222 22, Dërgoni mesajët uajem Këtë e mba spak në krybin e mqesit A një muzik mishdashur ju përshëndesim Ju urojnë i ditë fantastike Sekundë janë dorë në grupin e mëngjesit oh. me dashuri. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Un janë blendit u bashkëngjerimi me Altinin. Faleminderit edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në Vale dhe Club e Femnë 104 edhe në ekranin e Club okay, TV-s. Okay. Hey, kështu kështu. Kemi pritun funde edhe ka për të dhënë edhe sa emra fituesish tani më. Jemi orta. Atëherë për lojën sa njëm Altinin është Aureli 034 me numrin fiton një orë nga Prime Mochis. Bravo. Gonga e ditës e ka thënë para Linda fiton një lule nga bota e luleve. Tiberi, ka thëna Gimi, fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe hëna ishte Sharadiojon, Blearti, fiton 2 bileta për në Cineplex Campus Bravos. Maritus, miqdashur, kalon të emidis Tiberit dhe kodrës Romës mm -hmm. Sharadio, loja që vendos tjend të kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetune Ade e gota hmm, Fjallë nga ju, ajo është sen? Uh, ja, nuk është sen është një që haët Ja, nuk haët no. Preket? Ja, nuk preket Në mirë. Është në qiell? Jo, jo, jo. Është në tokë. Është në tokë. Është në tokë, po, është në tokë. Pse nuk preket kjo? Po nuk preket, yes. pra ja, no te... oh, nuk preket. Oh, nuk preket vajza s'ka ne botën e durta tani. Është në tokë. Po e preket. Jo, nuk të, ora nuk them nuk preket fare, nuk ka veti fizike, jo. Është, është vetëm thithët. Është preket, po, është thithët. Bravo. Thithët. Bravo. Po pse, ëh, thithët nuk thithohet, ta venderin kurse. Po ku ka par koncept që thithët me orta? Jemë diçka që thithët, djalë. Reha ndaj vajçësh të ajrit që na joni zemra dhe ajri nuk thithet apo oksigjeni mm. që nuk preket por thithet. Ky koncept pa. është pozitiv so, apo është negativ? <laughs> uh, mund të themi heri që është negativ. Da, negativ, nuk është aq negativ, thithim ajrin, po, nuk, nuk është, është pozitiv. Është diska po. e kaolta. E kaolta. E kaolta. Nuk ka është të ligat. Fillon me të. Jo, jo, jo, e kaolta dhe do të ndihmoj heri, sërë se është tolta dhe jeni këtu. Oh. Jo. Ja. Kujdes. Po <laughs> nuk kam asnjë gjë të keqe. Jo, jo, s'është gjë keqe, kjo është e <laughs> <Æshtë> të mëshme. <laughs> kjo është është një formë. Po kujt do të them tani spec po glazot se? Është një gjendje. Është po një gjendje, po një gjendje <laughs> që kap njeriu në situata të caktuara. Jo, a, a. jo, edhe edhe një herë është një gjendje. Jo, Ankli. jo, ankthi, jo. Ankli. jo, Ankli, jo. Kujdes, kjo nuk është ankthi. Ha, ha. Eh, eh, eh. Yo, yo, yo, eh. E, e, e, është nje E kap njeri unë është një gjëndje negative Qe eh. uh -huh. otën e kap shpesh <laughs> <laughs> E kap njeri unë Po, po, po Po, po, po Po, po, ah! po E ka kjetur njeri Po lau <da>. <laughs> <laughs> pak, <laughs> Po lau Po lau Të kapi pak më parë Të kapi pak më parë Pani Po, bravo Unë të shankti Ja, yeah, po të shankti Po merë Po një formë është, pse s'mo ndihmohet. Një formë anxiety. Atë që jo, por kjo është është më shumë se aq. Është më shumë se aq. Ema mirë të të kapi, do të thotë që jemi ndjenjë, edhe mm, je po, për çështë punën që bën, etj. Normalisht është, është vërtet. Mirë, ëhm um, nga grupi Panic at the Disco, miqdashur le të dëgjojmë uh, këtë këngë quhet This is Gaspel, lë gëti gjua këta? E japin fitojës i këtë fune Pa Niko, thot Violeta, 251 Bravo I fitojë një kurs fotografie të kartën center të janë I këmëne, ciao U të kërë papësim, ka lëfës i bukur The pieces of broken eyes Oh, oh, oh Oh, oh Conspire against the odds But they haven't seen The best of us yet If you love me Gospel for the vagabonds, ne'er dwells and insufferable bastards, Confessing their apostasies, led away by imperfect impostors. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Don't try and slip your mind. I won't give up without a fight